Testuetatik euskararen historiara, umap.eu, stutierreko euskarazko jardunaren azterketa tresna, lapurdimende baleko euskararen hauskera, zubererazko dardarkarien azterketa, edo euskal soziolinguistika klusterra izan dituzte ipagai UEko lehen saioan. Hizkuntza ikartzen eta aztertzen duten aditu desberdinak, bilduak ziren, eta haiekin mintzatzeko parada ukandugu. Soziolinguistika klusterra zer den jakina izan dugu belen urangarekin. Ba, klusterra da, izenak e, esaten den bezala, elkarteen elkarte bat. Eta elkarte hauek dira, e, e, e, euskara bizi berritzeko lanean ari diren elkarte desberdina, kizarra desberdina dute, ba, izan daitezke ba, unibertsitateko zail batzuk, izan daitezke e, e, lan munduan euskalduntzeko lanetan ari direnak, izan daitezke eragile sozialak, edo administrazioko udalerri batzutako udalak, eta bat. Hor du, e, elkarte noien elkarte bada, bulego bat dago, bulego tekniko bat, badago baina gure da harremanetan jartzea, e, badministrazio publikoa, e, eragile sozialak eta unibertsitatea e, irutzen zaigulako hori dela importantena. Iru, zutabe hauetan oinarritu behar da Euskararen bizi berritze prozesua, eta hori gure lanada zubila egitea. alde horretan. Eta e, konkretuki adibidez zertarako balio dezake e, elkarlanean aritzeak? E, bueno, alde batetik e, importantea da, irutzen zaigu euskeraik aurrera egin dezan ba be barkatu administrazioko babes be sa izatea nolabaiteko eh, eh, onarpen ofizial bat izan behar du. Horrek ematen duelako eh, alaginak egitea, bai eskuntzan, eta beste esparru formaletan euskara aurrera egitea. E, baina importantea da, eh, ezinbestekoa da gizartera gileek aktibatzea. Gizartera bera aktibatzea eta horren alde egotea. Baina hori guztia hankamotz geratzen da baldin eta eh, ondo ez baldin badak iguzer egiten nahian. da Daur sartzen da irugarren gozuta, eta hori da zientzia, eta zientziak unibertsitateak egin behar du. E, egiten du momentu honetan neurri batean, baina Egu saiatzen ga hori aktibatzen, e, oso importantea da zer egiten denaren azterketak ondo egin eta eh ezagutzea ondo zer egin behar berdan e, aurrera hobeto egiteko. Etekinak eta baliabide asko dago honetan jarrita, bai giza baliabideak eta baita balidea ekonomikoak eta importantea da, bueno, jakitea ondo zer egiten ari garen. Kike Amonarri, hizkuntza adituak egindu ikastaldearen sarrita, euskarak azken hamarkadetan ukanduen bilakaera ukandu izpide, ea hizkuntza Bat aztertzeak etorkizunera begira nola lan egin behar den jakiteko balio duen galde diogu kikea monarriz. Bai eta hizkuntzak aztertzeko moduan ere aldaketak izan behar ditugu ez, e, balio du jakiteko nun gauden. Askotan esater baterako dialektologia z egiten euskalkiak esaten dugunean burura etortzen zaizkigu hemeretzigarren mendean euskera besterik ezekiten haiek erabiltzen zuten euskera. Baina gaur egun, Baionako gazte batek, ustaritzeko gazte batek, e, Mauleko gazte batek edo Tafailako gazte batek ez du hitz egiten duela beharren urteko euskaldunek hitz egiten zuten bezala. Are gehiago, hauek ez dira, askotan, e, gehienak esango nuke, ez elebakarrak, ez elebidunak. Hiru edo lau izkuntza dakizkite gutxi edo gehiago. Horrek esan edu egera guztiz, e, desberdin batean gaudela. Eta hori harri aipatzen, etori ezin liteke bakar bakarrik ikuspegi batetik aurkezdu. Izkuntza laritzak bakarrik ez du balio behar du, ikuspegi soziologiko bat behar du, e, ikuspegi komunikatibo bat, hezkuntza e, pedagogia, psikologia, horiek guztiak sartzen dira hor. Eta alde horretatik eta bukatu dut premia larri batekin behar larri batekin ez, eh? iruditza zait momentu enten, utsune handi daukagula ikuspegi zientifiko aldetik ez. Eeta hori da ez daukagu gune zientifiko bat? Nun, Diszilinana desberdinak elkartuko diren eta euskaraen e, egoerari eta euskaraaren bilakaerari eta etorkizunari modu oso eta integral batean e, begiratuko diona eta estatuko duena ez. Bere garaian Euskal Filologiak harrera sortu zenean, Euskal ikasketaak gero sortu ziren interpretazioa eta itzulpengintza, Esango nuke, hizkuntzari berari atxikitako ikuspegiak direla. Baina momentu hontan Euskal Herrian ez daukagu, euskeraren biziberritzeaz eta euskeraren normalizazioaz, informazioa, irizpideak eta norabideak markatuko dizkigun gune zientifiko bat. Eta irutze zaitori e, premia haundikoa dela.